И така. Добре, здравейте отново на всички. А, днес ще говорим за нещо интересно, надявам се, за тези от вас, които сте на живо и за тези от вас, които а, допълнително слушат а, тези а, стриминги. Ще поговорим малко за библейският поглед върху езичниците. Последните няколко години аз акцентувам на това колко важно е да се възстанови правилният контекст, правилното разбиране, правилният филтър, ако щете, през който да се разбира, интерпретира Библията като цяло, цялата библейска история, самата идея за месия, самата идея за вярата, самата идея за животът ни като вярващи. И това, е, и това е важно. Важно е да се възстанови, както се казва, правилната, правилната леща или филтър, ако щете, през който да се интерпретира, да се интерпретира цялата Библия. Напълно възможно е Пропускайки тази, този, този правилен филтър, така да се каже, тази на парадигма, да се получат до изкривени интерпретации, защото целият библейски текст, целият наратив е даден в определен исторически контекст. Тоест, каквато и, каквито и духовни метафори или алегории или сравнения да правим. А, които да вярваме, че да святият дух ни показва, те не могат да нарушат, не могат да бъдат извън и противни на, а, на реалният исторически контекст. Ако си позволиме да интерпретираме и да вярваме, и да разработваме вярвани доктрини, които, с, които са противни на а, историческия контекст, тогава ставаме част от проблема, защото... А, Проблемът, с който днес съвременният свят се занимава до голяма степен, е либерализирането, либералното, така да се каже, свободното интерпретиране на библейския текст и премахването на идеята за историцизмът на Библията. Това е най-важната, може да се каже, част от програмата на Uh, либералните, левите както ще наречете тази част от uh, хората които uh, които са uh, нека да се върна малко по-назад включително, може би е важно, още от 19 век, в началото на 19 век uh, може би дори да се каже преди това връщайки се към европейското просвещение и хуманизма докато е вярно, че просвещението, европейското просвещение допринася за отхвърлянето на, да речеме, на католицизма като цяло, на, на догмата на католическата църква, а, има големи ползи от, от европейското просвещение и европейския хуманизъм. Въпреки това, той не е, не е непременно изрично. Светски хуманизъм, той е хуманизъм, има голяма разлика между европейския хуманизъм и просвещението от средните векове и това, което по-късно се развива като войнстваш светски хуманизъм. А, но ние можем да видим семето, така да се каже, на, на, тази, на тази мироглед още тогава, дали ще бъде Волтер или в писанията на други европейски философи, те съзират в католическата църква происходът за много от страданията и злените, които в Европа, разбира се, се случват, включително религиозни войни, което е така, факт е. Тоест, имаме една сложна история и не, няма прости отговори. Не можем да кажем, че прост елементарен отговор а, а, решава всичко и отговаря всичко. Поне не за нас, които мислим и които изследваме и които достатъчно уважаваме себе си, за да приеме просто някакви готови фрази за, за вярвания. И по тази причина а, нали, после има и друго нещо и друго нещо. А, през 19 век, вече се с развитието на европейското просвещение. Едно, едно друго колело влиза в механизма на мисловния механизъм на обществата, и това е създаването на емпиричната наука. Всичко, което може да се измери, всичко, което може емпирично да се измери. Самият научен, емпиричен метод а, е въведен, и а, човечеството с това преминава в една друга фаза на. А, в една друга фаза на осмислене на своят происход и, и задаването на въпроси, с други думи, мога ли и трябва ли да вярвам в нещо, което не може да бъде замерено, защо Бог не може да бъде доказан емпирично, както други неща могат да бъдат доказани. И вече последния, така да се каже, в, пирон в Ковчега е Дарвин и теорията за еволюцията, която перфектно се свързва с тези настройки. И така имаме едно европейско движение Светско-хуманистично нали, светско движение, което постепенно нараства, нараства и към целият този хор започва да припява една друга дисциплина и това е либералната теология. Тоест, богословите са една от последната така гради, срещу тази вълна от атеизъм, агностицизъм, светски хуманизъм, които се борят упорито да изкарат хората от да делегитимизират писанията, да, да изкарат писанията, да, бъдат, да не бъдат уважавани като исторически документ и, а, и разбира се, вече нали, имаме и проблема с а, и, а, както казах вече емпиричната наука и вече теорията на еволюцията, която съвсем представя вече идеята за произхода. Тя, тя не дава отговор на много въпроси, но предизвиква идеята за происходата. Това е голямо нещо, това е голямо предизвикателство, защото в края на краищата човешката раса си задава въпроса от къде сме дошли. Който даде отговор на този въпрос, най-вероятно ще даде и отговорът на въпроса какъв е смисъл на твоя живот и на къде отива твоя живот. Така че когато Дарвин предизвиква идеята за историцизма, идеята за сътворението и представя друга идея, Независимо колко налудничава и колко не е тя от съвременната наука, независимо от това, че той нищо не е, е знал да речем за генетика и така нататък, дори, дори, само, а, дори само предизвикването на историята за происхода създава, дава достатъчно на светските хуманисти да, така да се каже, да имат едно липсващо звено да бъде попълнено и така те вече имат история. Произлезе сме от природата, живеем си просто в природата и си отиваме в природата и по този начин се делегитимизира историцизмът на Библията. Затова това е изключително важно и искам да ме разберете правилно, когато, когато споря и когато в смисъл споря апологетично, когато защитавам тезата за историческия Месия, за историческия Моисей, за историческия Израел, а, ние сме на страната на консервативната мисъл, на тази, която почита Библията и писанията, на тази, която почита происходът на Библията и писанията като автентичен и легитимен. Когато се пренесеме в твърде много сферата на алегория и метафора, въпреки, че в Библията има пророчески книги, които не могат да бъдат разбрани без алегория и метафора, има и обаче исторически, които не трябва да бъдат пренасени по този начин. И по този начин само правя така един контекст, давам ви един контекст, защото а, а, спо, пак апологетично подходжайки, защитавайки физически Израел, защитавайки физически Адам, физически Мойсей, исторически Моисей, исторически Израел, ние защитаваме реално самия происход на писанията. И сме на страната на консерватизма. Либералните са, които искат да пренесе всичко в метафора. Те атакуват въобще идеята за съществуването на исторически Адам, исторически Моисей, исторически Израел. Те, това е един цял пакет от мислене. И, и, всеки, и всеки човек, който рационално подхожда, иска да изследва фактите. Рано или късно се сблъска с тези неща. Добре, днес ще поговорим за друга част, другата страна на монетата. И тя е по-скоро свързана с ролята на езичниците в Божия план, защото колкото е важно да защитим исторически Израел и историческият Месия и неговият еврейски хебричен происход, толкова е важно да разбереме правилно и идеята на, на евреите и идеята на Тора за нас, които не сме евреи. Защото там също има проблем, имаме противоречия, има различия. И аз съм кръстил от чата без езичниците провал, първо защото е важно с три думи човек да може да си каже темата, но реално, точно това е, което реално е, Тора ни показва, че е, без така наречените езичници, и пак ще поговорим малко за тази дума, без езичниците няма успех в Божия план. Божия план е успешен тогава, само тогава, когато Евреите си вземат тяхното място, и езичниците вземат своето място и изпълнят своята цел, мисия и роля. И аз не знам, почти си мисля, че може би ще трябва да направя това в две части, защото а, толкова неща има свързани с тази тема, но нека да, нека да се придвижим по същество, а след това искам да остане малко време за ваши коментари и въпроси. А, първо, първо искам да. А, Докосната така една тема, тя е свързана с а, а, разпространяването от много антисемити мнение, че едва ли не евреите мразят неевреите. Не е, да, и нека само да кажа за самата дума езичници. Аз съм го казвал преди много пъти, но понеже имам различна аудитория всеки път, трябва да го кажем отново и отново. Думата езичници е една доста неподходяща дума, доста странна дума, защото в нея ние влагаме идеята за идолопоклонник, за някой, който е, може би, отхвърлен през така и така нататък, нали? но може би най-често е употребяваме с идеята за езичника някой, който е идолопоклонник, някой, който не вярва в правилния бог, нали? от християнска гледна точка но думата езичник също, също чисто етимологично означава другоезичен другоезичен и това другоезичен ще рече е чужденец някой, който е извън заветите на Израел това е което означава нали, дълга дълго, интерпретацията, но езичник означава е, е, е кратката дума за другоязичен, а другоязичен е просто стара българска дума за чужденец. Така че в един смисъл, чисто българската наша психика, когато говорим за преводът на думата ГОЕЙ, която е, е еврейската дума, а, там, там може да има разговор. Кой е правилният начин да бъде преведена думата ГОЕЙ? Защото думата ГОЕЙ, което се среща 567 пъти в 511 стиха на Еврейската библия. Гой не е непременно и, и не може да се каже, че има негативна конотация. И затова искам сега малко да ви разходя в происхода на тази дума, пък вие вече решете дали другоязичен и съответно езичник е добър превод или не. Не искам да съдя преводите, не искам да съм, явявам като някакъв арогантен човек, който не признава нищо и никой друг и тяхната работа. Уважавам работа на всеки преводач. Просто искам вие да прецените. Думата ГОЙ, която а, е преведена на български езичник и множествено число ГОИМ, езичници, а, всъщност произлиза а, коренът на думата. Както знаете на еврите е много важно да се... Разбират корените, защото някой път, когато се разбере корена, се разбира по-пълно самият а, смисъл на думата. И думата е гава, която означава а, гръб. Много интересно. Гръб. Сега, какво значи това? Например, на някои места думата гава е преведена гръб. Да извадиш страла от гърба в Йов 2025. Нещо, което излиза от гърба. Например, изваждането. А, на стрела, нали? Тоест, тоест, имаме една ситуация, в която Гой най-вероятно означава някой, който е за Тебе. За Тебе. Някой, който е вторичен, което не е различно от това, което апостол Павел ясно в Римляни първа глава казва, че дори добрата вест, благовестието на Месия е първо до еврейна и след това до езичника. Нали така? С други думи, това предимство, може да се каже на, а, на еврейна, спрямо не еврейна, е божествен ред, с който ние може да решим да спорим, ако искаме. Можем да решим да не го приемаме, но то е факт. Но въпреки това искам да ви, да ви разширя малко мисленето по този въпрос, защото думата ГОЙ не означава, не е непременно, а, не е непременно презрителна и, и е много важно да се разбере възгледът на евреите относно човешката раса по принцип. Първо имаме библейската история, която разбира се се приема от всички евреи и това е за създанието на целия свят. Берешит, първа глава, 26-28 стих, и ясно се казва, че е цялото човечество, т.е. там не се прави разлика между евреи и не евреи. е 12-та глава, се говори за цялото човечество. С други думи, Самите евреи, които са ни дали Библията, за, за хилядолетия са вярвали, че Бог е направил цялото човечество. Това е много важно, защото това не е непременно начина по който други, друга вяра и други религии гледат на, на хората. После имаме интересен стих в Берешит Битие 9 глава 6 стих и се казва, че който пролее кръвта на човек, неговата кръв ще бъде пролята. Тук също не се. Не се Разделя еврей от нееврей. Както казах вече, до евреи, до берешит 12 глава, до битие 12- глава, когато ясно виждаме вече призивът на Авраам. Ние нямаме еврей на еврей. Самият Авраам идва от племе, което се покланя, най-вероятно на живия Бог. Защо Бог изкарва Авраам между другото, от Орхалдейски? Има някои хора, които са следвали теорията и които разпространяват историята, че в Урхалдейски, че Еврам е бил поклонник на Луната. Това не е така. Реално Бог извиква Тара, бащата на Авраам да, да излезе от Урхалдейски, защото Урхалдейски изпада в идолопоклонство. Но изследователи твърдят, че има доказателства за племе, което е било в Урхалдейски, което е отказвало да се поклане на Луната, отказва да изпадне в идолопоклонство. И именно от това племе а, е извикан Тара, бащата на Авраам. Защо? Защото с по-късно, когато той трябва да търси съпруга на, на, на сина си, какво прави? Праща, праща а, Елиезер отново в същото място. Той иска съпруга, която няма да се поклоня на идоли. За обиколене от идоли, сега в тази уж нова земя, нали? И какво прави? праща ли езер отново обратно в бащиния си дом, там от е дошъл. Именно поради тази причина да няма и идолопоклонство. Не е ли интересно това? Сега тук виждам в чата някакъв коментар. От вас ко виждам коментар, че е изчезнало аудиото. Други обаче май го чуват. Съжалявам много, ако някой загубил аудиото. Подавайте сигнал. Все пак да знам, но така или иначе, записът след това ще бъде качен, ако е станал. Така че аз продължавам, докато не видя нещо друго в чата, ще а, прекъсване имало. Добре, съжалявам много, да, това е положението. Продължаваме, Дано записът да стане добре, ако ви е интересно, може го чуете след това. А, нека да се придвижиме след това а, към Ноах, или Но, Ной, както ние го наричаме. А, Ноах, ни дава също един завет за цялото човечество. Разбележете човечеството бива съдено и човечеството бива спасено от Елохим отново, без да има введена нито Авраамовия завет, нито, нито Моисери завет. Тоест, а, дори по времето на Ноах ние отново говорим за реално, чисто от гледна точка на юдаизма, един човек който е, за който се казва, а, че е праведен, защото ходи с Бога, защото послушал Бога, нали? имаме тези а, прецеденти за хора, които не са непременно спазващи никакъв никаква тора, закон, както ще те го наречете. И след това можем да видим и а, отражението на Ноах и, и законите, които бяха дадени на Ноах, а по-късно в Новия завет, когато старейте апостолите трябва да решат с какво да. А, какви заповеди да дадат на, на неевраите, които се присъединяват към вярата. И ние може да видим прилика в начина по който се мисли за, за, за, тези, за тези закони. Сега аз няма в момента да говоря за нойските закони, защото има цяло едно движение, цяла една доктрина, цяло едно учение за. 7 закона на НОАХ и какво означава те и така нататък и така нататък. Ние можем да отделим отделна, отделна отделен чат за това нещо, но за сега в момента искам да погледнем малко повече в дълбочина происхода на думата гой. и аз ще ви Насочи отново, например, в Битие 10 глава. Сега, понеже аз работя основно с английския и еврейския текст, съответно не на български, така че ще ви дам само текстовете. Вие, ако искате, ги запишете и си ги погледнете. Нямам ги извадените пред мене на, на български. Но в Битие 10 глава, пети стих, думата Гое и там е преведена, като народите, и няма абсолютно никаква негативна конотация. Така че всеки, който дойде и почне да ви разправя, това са обикнове антисемити, които казват, тълмуда, тълмуда е против евреите, против езичниците, евреите са расисти, евреите мразят а, езичниците. Това са, това са хора, които най-вероятно най не познават нито тълмуда. То няма как. Вавилонският тълмут има 6 милиона думи. Ярусалимският тълмут има 4 милиона думи. Кажете ми, я, знаете ли, че има малко равини са, които са прочели, един или другия изцяло, повечето хора дори евреите, четат само от определени пасажи от а, дали ще е ерусалимския тъл, тълмуд, или тълмудът е тълкования. Тълмудът е просто са тълкования, интерпретации. Така че, а, не позволявайте на хора, които не са запознати, да ви пълнят главите с а, с неинформирани с грешни идеи и, и да ви объркват, защото това е сложна тематика. И, и само хора, които изучават тези неща, дори хора, които за години изучават тези неща, не смеят да кажат, че ги разбират до край, така му ли някой, който просто а, качва снимки в интернет, само и това прави. А, така че, ето го, в бития пър, а, десета глава, перешит 10 думата го е употребена абсолютно без никакъв контекст на а, презрение или негативен конотация и така нататък. А, следващия стих, който ще ви е битие 10-20, в която се казва а, в която отново думата 10-20 10-31, тук се говори за синовете на Ноах и няколко пъти са употребени думите за примерно хам, а, шем а, яфет и се казва това са те, техните семейства, техните езици и техните народи нали? След това имаме а, най-интересният стих, смятам, който uh, е, тук може да намериме, е, е Битие 12 глава. Един от най-символичните стихове. Битие 12 глава, втори стих. Сам Елохим uh, казва на uh, Авраам. Той казва, ще те направя велика нация, Гадол Гой. Велика нация. Uh, ще те благослови и ще направя твоето име велико. <laughs> Тоест, Бог казва на самия Авраам, ще те направя Гадол Гой. Изцяло ни по никакъв начин гой или езичник. Вижте, дори тук в момента българин, българския превод, какво е направил българския преводач? Да, той е превел народ, той е използва думата народ. Така че вие си направете тези заключения, дали българските преводи на същения текст са, са добри или не. Аз не искам да критикувам, аз само ви казвам, вие същата дума. Същата дума тук, Гадол Гой, велик народ, която е преведена на български мисля, е същата дума, която преводача на други места превежда като езичниците. Нали? Ще отворя тук на български и българския превод, само за някои стиховете, поне да мога да, да мога да погледна и да съм 100% сигурен, понеже ги знам на много от тях, но все пак човек греши, но ето го. Ще те голям народ. Точно така. Ще те направя голям народ. гадол Гой. Така че а, всеки, който твърди, че Гой или Гоим е някаква расистски, еврейски термин, който иска да внесе омраза към неевреите, е сериозно неинформиран. Не само това. Бития 17 глава, 4 стих, пак отново Елохим говори и в някакъв момент ще направя получение за името на Бог също, защото а, има спор за това нещо. Дали е, е, дали е Яхова, дали е Яхве, както някои хора го казват. А, аз лично го произнасям като Яхова, защото това е еврейската традиция. И не искам да ви говоря малко повече, защо някои хора. Това е сравнително модерна. Цялата, цялата заигравка с Яхве... Произнасянето на свъщеното име като Яхве, което не е правилно и се доказва от самото познание на еврейски език показва това нещо, но това също ще вземе отделно получение. Точно затова правя тези стриминги, да, да видят кои са хората, които ви интересуват тези неща, пък отделно вече да се организираме и да изучаваме тези неща. Но тук специално е лохим, се казва, евреи 17, 17.4, той казва, ето мое завете с тебе и ти ще станеш отец на множество народи. Отново думата е а, гоим, множествено число, множество народи. Но също тази дума, гоим, на други места българския преводач превежда като езичници. Така че, вие, праве, вие си задайте, задайте въпроса Правилно ли да се използва думата езичник въобще в българските преводи? И какво би променило, ако се замени навсякъде думата езичник с думата народи? Защо на едно място българия, българския преводач превежда народи, на друго място превежда а, езичници? На всичкото горе езичник означава друго езичник, което означава чужденец, което означава просто нееврей, някой, който е извън заветите на Израел. Аз лично смятам, че употребата на тази дума е води до недоразумение, води до едно себеправедно отношение и прави Бог да изглежда много по-жесток и много по-съдлив, или съ, съд, съдлив, не знам да е на български, а, много по-усъдителен от това, което е. А Стария завет не ни представя непременно Бог, който е осъдителен. Да, Бог съди, но Той има също голяма любов, Самата цяла идея за Бог като любящ баща идва от Стария Завет. Тя не е нищо ново. Ние за това нещо ще говорим по-нататъка за идеята за това, че Бог и любов не е непременно единствено и само новозаветна идея. Тя е, тя е зачената, тя е основата в а, това, което наричаме Стария Завет или Еврейската Библия. Добре, продължаваме натан. А, искам да оставя време за въпроси. Половин час вече е минал. Аз едва съм започнал. Това е наистина, а, наистина неприятно, но това е положението. Ам, говорихме за Авраам и за това, че Бог обещава, че ще го направи Гадол Гой, велик народ. Говорихме за езичниците, като че въобще не виждаме... Дори ще ви дам други стихове. Берешит 17, 6, ще направя изключително оплодоносен, ще направя нации от тебе. Отново Гой думата е думата използвана. За Сара се казва в Еврей в Берешит 17-16, Бития 17-16, ще е ще ти дам син, син чрез нея и тя ще стана майка на Гоим. Нали? Ето ги всички тези. След това същото нещо е потвърдено по-късно и в потомците на Авраам. Така нататък така нататък. Добре, за да, за, да, за да приключа темата, така да се каже, чисто а, протоколно, пък по може да направя по-подробно получение. Виждаме една промяна вече при Моше, при Моисей. При Моше виждаме една промяна а, и, и нещата се променят. Защото те вече са били в а, Египет, Мезраим, те са били в Египет, сега излизат от Египет и сега трябва да отидат между народите. И тук думата продължава да е същата Гои, гоим, но вече отношението е различно. Така че това, което се променя е сега, че прекарали известно време в а, Египет, те а, сега трябва да излязат от Египет и трябва да сформират а, вече народ, който се отличава по някакъв начин. Не само се отличава, но има военен конфликт с тези други народи. И не само, но тези други народи, най-вероятно, и ние знаеме, че те са под Божия съд, именно заради тяхното идолопоклонство. Заслужава се цяло друго едно получение за идолопоклонството на народите, защото само когато влезем в а, детайлите и когато видиме колко грозна е била картината, не само в Близкия изток по това време, но и на други места, през историята. Докъде стига човешката раса, тогава, когато отхвърли Богът на живота? докъде стигаме? И не е красиво, казвам ви, стига до, до, до място на да сме си заслужили съда. Така че само когато се разбере тия контексти, може да се разбере текста. Или иначе казано, текст, изваден от контекста, е претекст. Ако не разберем контекста на нещо а само фокусираме на едно изречение. А, същото и с Исляма да речеме. Когато коментираме Исляма, не може само един стих да посочиш. Исляма трябва да бъде разбран като мироглед и като история и контекст, за да разбереш правилно самото му послание. Това е другата грешка на хора, които хващат два стиха за миролюбие и пропускат 108 стиха, призоваващи към война и терор и се допускат големи грешки при тълкованията на тези текстове. При Моисей нещата се променят. При Моисей а, той обещава на израилтяните, ето а, в а, изход 34-24, той казва «Аз ще изгоня народите от пред тебе и ще, те не... и ще ти разширя границите». Тук вече имаме конфликт. Тук вече имаме волнен конфликт, имаме идеологически и духовен конфликт и е много ясно, че вече тези народи, име нещо различно с тях. Те се покланят на идоли, поради тези идоли, извършват дадени неща. Евреите не трябва да се покланят на идоли, трябва да живеят по различен начин, да се покланят по различен начин, да възпроизвеждат по различен начин, да правят семейство по различен начин. С други думи, представете си трудността на това, хем да, хем да обичаш целия свят, хем да трябва да, да кажеш, добре, искам да дам Месия, цар на тези всички народи, но той няма да е от тях и няма да е като тях. Той ще дойде от дадени хора по даден начин и няма да е няма да е въвлечен в техните дела. Ето това е горе-долу дилемата тук, нали? Защо можеше ли святия дух да направим давойка в Китай бременна? Можеше, или в Индия, или, или в Африка. Абсолютно. Това не е проблем. Няма технически проблем тук. То ще е чудо толкова, колкото ще е в Африка, колкото и е в Индии, толкова и е в Китай. Не е въпрос за технически чудото как става и дали е станало. Това е съвсем друго нещо. Тук има история. Историята на на, на народ, който става самия, той е притча за всички нас, които вярваме в Създателя. И, и тази част от тази притча, част от тази урок, този урок е дори самия Шаул, сам апостол Павел казва: Израел стана пример за нас и, и за добри и за лоши неща. И това е тяхния, така да се каже, кръст, който са носили през всичките години. В книгата Левит отново, 18 глава, 24 стих се казва не. Не замърсявайте себе си Направете като всичките нации Които изгонвам пред вас Много стихови им тук е изкарани а, Проклятието Означава какво е проклятието В Левит 26.33 Ще ви изгоня между народите Това е, това е проклятие е Левит 26.38 Ще погинеш между народите С други думи с други думи, ние виждаме а, проблем. Народите са проблем. Обаче нещо се, нещо се случва. В края на епохата на седиите се случва нещо уникално. На сцената се появява една жена, Муавка, на името име Рут, която, която изведнъж променя историята. Тя става, тя става е, езичничка, която, или не еврейка, която реално се присламчва към народа на Израел, възлюбва народа на Израел, възлюбва Бога на Израел и така става част от историята на Израел, става част дори от а, кривна връзка нали, между нея и Израел и става прародител на Давид, който е, който е прародител на Машиях, на нашия Месия. Така че ние виждаме едно наистина уникално нещо. Нямаме как може някой въобще да каже, че евреите са расисти, при положение, че имаме цяла книга, наречена на името на езичница, не еврейка, която по-късно -по става еврейка по, -по силата на обращението си, така да се каже, и завета, който прави с Израел. Тя става символ за всички нас, които се присламчваме, привързваме се към Бога на Израел и го приемаме. И, а, и, това е, и това е още един пример за това, че. Всички неевреи имат място. Рут е един пример за това, че неевреите имат своето място в историята, в Божия план и без тях. Божия план може дори да не успее. И това е много важно. Вместо ние да се борим за първенство, вместо ние да спорим с евреите, кой е избрани и кой е неизбрани народ, защо не фокусираме ние на нашата роля, роля и на нашето място в този свят. Има голяма отговорност която Бог е възложил на всички народи, що се отнася до, що се отнася до призива да бъдеме негови свидетели до всички хора. Нека само да кажа няколко думи за Нови Завет и ще приключа по тази тема много бързо минава времето, много неща има, кои да се кажат. На гръцки думата е етнос. Тя се среща 162 пъти и 150 стиха. И горе-долу е отново, както и гой, на някои места се превежда народи, на други места се превежда езичници. Отново праводачи решават кое, къде и как. Аз отново задавам към вас въпроса. Смятате ли, че е правилно? Вие се замислете, вие си оформите вашето мнение. Аз няма да ви кажа кое е правилно и кое е не. Но а, думата е, етос, е етнос, която, която най-вероятно произлиза от... А, кора на думата ето, което означава а, навик и означава а, нещо към което си свикнал или обичай, обичай на български. Така че а, етносите са групи, които са възприели същите обичаи, а днес, когато се каже етнически, имаме предвид хора от един и същи етнос, т.е. раса. И така, ние виждаме също нещо друго, много интересно в а, Откровение 11 глава, тук имаме една, една картина на небето. Какво се случва на небето? И виждаме един ангел в Откровение 11 глав 2 глава стих. Виждаме ангел, който коментира а, събития на земята и казва за а, дворът, който е около храма. Той казва, не го измервай, защото е даден на езичниците, на етнос. Много интересно е, че ангел на небето продължава да говори за езичници, защото има много хора, които казват Е, след Новия Завет, смърта на Исус, всички хора са еднакви, няма никакво значение. Това, това първо не е така, защото виждаме ясно от получението на апостол Швил, че има божествен ред и че той има различен вид взаимоотношения с евреи и не евреи. Не казвам различно спасение, не казвам различна любов, не казвам различно нищо от неща, просто различен вид взаимоотношения. И различно място и значимост, дори ангел на небето, когато коментира събитие на земята, говори за неевреите като за неевреи. И това е, това е нещо друго, което много хора пропускат, че Яшуа продължава да е врей на небето. Той не е просто някога бил еврей. Той продължава да е врей на небето. Цялото небе не бе пълно с еврейски имена, и хора, които имат проблем с това нещо, ще имат голям проблем на небето, който сигурно ще бъдат изцелени. Магически, чудотворно или по някакъв начин не знам. Това не е мой проблем, така че аз не го, не го мисля много. Но, но виждаме, че дори ангелите говорят за езичници и за неевреи. И последно само, което ще кажа, с което ще дам малко възможност, може би и на вас да се включите, както знаете, миналият път направихме не това нещо. То е свързано с идеята за Падналата Давидова в ние всъщност виждаме, че апостолската църква, ранната църква, ранната, ранната тази общност от вярващи, а, говори а, в. А, специално говориме в, говорим в, в Деяния 15 глава, което говориме за обсъждането на това, че не евреите сега приемат вярата. А, ние виждаме, че а, там отново се разглеждат, интерпретира това а, движение на духа по цял свят като възстановяването на падналия Давидов шатър. С други думи, включването на езичниците в тази в, тази, в този шатър, разширяването на този Давидов-шатър, на този храм за поклонение до всички народи е част от изпълнението на Божия план. Без Невия успех няма успех за Божия план. Добре, а моята така презентация. Thank okay. you.